Argezi, partea a cincea. 17 octombrie, ziua Domnului, 1943. Blagoslovește, părinte Anania. Dacă ești la polovrat și încă nu ți-ai început medicina la București, rândurile mele o să-ți puie că suntem vecini de mănăstire, cu vioșia ta la schit și eu la lagăr, Tot un fel de monahism și aici, cu diferența că această chinovie, din care îți trimit amintirea mea, e cam internațională și eterodoxă. Avem și noi o bisericuță gata construită, de curând și încă nesfințită, curată și clară ca un chivo de altar, și am găsit într un zugrav foarte bătrân, lipit cu ochii și pensula lui albastră de fața proaspătă a lui Isus. Parângul de colea, de peste drum, se uită drept în tur la ei ca o icoană de piatră a lui Dumnezeu. Ți-am rămas de mult dator un răspuns la o scrisoare a cuvioșiei tale primită acasă în București. Amânându-l în fiecare zi, zilele s-au făcut săptămâni și săptămânile luni, fără să mă fi învrednicit până azi, când stăm alături, în marile stălinătăți ale carpaților, să iau odată condeiul din Gălimară pentru tânărul meu Sihastru. Sunt localnic al Târgului Jiilor, lui Tudor, a căruia statuie mică mă așteptam să o găsesc de multe ori mai înaltă, grandioasă ca și destinul pe care l-a servit, cum îl mai slujim unii din noi în răspăr cu vremea și azi de la zintăi ale lunii. Lucrez la o piesă de teatru făgăduită Teatrului Național pentru luna asta, citesc și cred în viitorul și puternicia neamului nostru, căruia fiecare din noi, în felul lui, i-a dat din inima și din cugetului câte ceva. La vârsta mea nu i-am putut da mai mult ca niște slove durute care au fost socotite păcătoase. Mă îmbărbătează însă umbra lui Tudor și încă ceva, copaia din care îmi iese obârșia și în care taică meu a fost legănat cu piciorul bunicii mele la furcă, pe aci prin prejur, la Cărbunești, acum 80 de ani. În rugăciunile schitului aduce aminte, părinte, și de robul lui Dumnezeu care te îmbrățișează. Tudor Arghezii. Aceasta este cartea poștală de care pomenește arghezii în predoslovia sa la poemul meu dramatic Miorița. În toamna anului 1942, în urma unui conflict cu autoritatea bisericească imediată, părăsisem antimul, întrerupsem studiile teologice și mă strămutasem la polovragi în căutarea unui nou echilibru sufletesc. De acolo i-am făcut lui Arghezii o scrisoare la care, spre mâgnirea mea, nu primeam răspuns. Între timp, îmi trecuse în bacalaureatul cu gândul de a mă înscrie la Facultatea de Medicină din București, dar o întâlnire crucială cu Victor Papilian îmi îndreptase intențiile spre Universitatea din Cluj, Sibiu, unde acesta era profesor de anatomie și pe atunci decan. La polovraj, îmi venea cu regularitate informația zilei și mi-amintesc că singurul număr pe care nu l-am primit a fost cel în care arghezii publicase faimosul său panflet Baroane la adresa prezumată a lui Manfred von Kiringer, ambasadorul Germaniei la București. În singurătatea schitului nu aveam cum să știu că autorul panfletului fusese internat în lagărul din Târgu Jiu. În toamna lui 1943, un alt conflict cu autoritățile m-a obligat să absentez din mănăstire vreme de șase luni, unde am revenit în primevara următoare. Am găsit cartea poștală a lui Arghezi, sosită între timp, pe care starețul Simbica mi-o păstrase cu sfințenie, dar nu între foile Evangheliei din altar, cum greșit a reținut sau a exagerat Arghezi, ci între scoarțele ceaslovului din chilia lui. Recitind-o, o odată mai mult accentul cu care poetul și-a revendicat în repetate rânduri obărșia lui Oltenească. Era mândru de rădăcinile sale gorgene și a ținut ca blazonul acesta de noblețe să-i fie pomenit chiar și pe piatra de mormânt. Uneori mă gândesc că dragostea lui pentru nevrednicia mea s-a datorat și comunității de obârșie. Oricum, se pomenea solidar cu descendenții pandurilor și nu trea pentru ei o simpatie evidentă. În casa lui din mărțișor, l-am cunoscut în 1955 pe Alexandru Balaci, pe atunci redactor șef al editurii pentru literatură, care se afla acolo împreună cu mai mulți colegi, printre care Mihai Șora și Al I. Ștefănescu. Într-o trecere prin odaia de alături, ariezii mi s-au oprit la ureche și mi-a șoptit cu nuanța unei conspirații de clan. E un om de ispravă și unde mai pui e Oltean de-al nostru, din turnul Severin. Pomenirii lui Tudor i-aș adăuga o amintire. Mai povestea Ariezii că din gara Târgujiu mergea spre lagăr cu o birjă la oră foarte târzie, însoțit de un ofițer aspru și tăcut, care avea misiunea de a-l escorta și, bineînțeles, de a preveni orice comunicare a deținutului cu oamenii liberi. Când birja a trecut prin fața statuului Tudor, poetul și-a ridicat pălăria. Cu cine te-ai salutat, a intervenit cu un bob zăbavă ofițerul, uitându-se împrejur și nevăzând pe nimeni. Cu un strămoșal meu, a răspuns prizonierul, tărăgănat dintr-o mustață șireată. Piesa la care lucra în timpul detenției era seringa, pe care i-o ceruse Liviu Rebreanu, director al Teatrului Național din București. Rebreanu însă nu a mai îndrăznit să pună în scenă piesa unui stigmatizat politic, ceea ce l-a înfuriat pe autor, care și așa nu l-avea la inimă. Îmi amintesc că mă dusesem odată dată la arghezi și m-a primit în odaia din față un fel de birou unde și-avea și biblioteca. În timp ce anfitrionul se dusesem în bucătărie să aducă obișnitele cafele, am scos din raft una din cărțile mai noi ale lui Rebreanu, nu mai știu dacă gorila sau amândoi, și am băgat de seamă că volumul avea foile netăiate, cu excepția unei singure fascicole pe la mijloc, prin care fusese tras cu țitașul. N-am mai citit cartea asta, îi spun. N-am apucat să o cumpăr la apariție și pe urmă am uitat de ea. Ni să nu citești, se strâmbă el. Rebreanu nu știe să scrie. E o carte proastă. Cu volumul încă în mână, m-am uitat la el lung, nedumerit, întrebându-l din ochi cum poate să se pronunțe asupra unei cărți din care, evident, nu citise decât o pagină sau două. Argezii s-a iritat puțin și a devenit tăios. Dragul meu, dacă mă duc în piață și vreau să cumpăr un burduf de brânză, nu am nevoie să mănânc tot burduful spre a mă convinge că brânza e bună sau nu. Scot un doc, gust și zic, e bună sau nu e bună? Ți-am spus că Rebreanu nu știe să scrie. Pe fața cărții poștale, în colțul trimițătorului, stă scris de mână Tudor Arghezi, lagărul de internați politici Târgu Jiu. Pe aceeași față ștampilele unei duble cenzuri cea politică a lagărului și cea militară, era timp de război. E de presupus că unele accente ale scrisorii ar fi îndrituit cenzura politică să oprească scrisoarea, argezii însuși să îndoise că aceasta ar fi putut ajunge până la mine, ceea ce înseamnă că accentele nu erau simple scăpări. Dacă totuși epistola a ieșit dintre sărmanele gimpate, aceasta i s-a rătorat fără îndoială corolelui Leoveanu, comandantul lagărului, care avea pentru poet o stimă deosebită și care l-a cruțat de unele rigori ale detenției. Mult mai târziu, prin 1956 sau 1957, Arghezi mi-a povestit că l pe Leoveanu într-un spital din București și că se dusese la el împreună cu paraschiva și cu semnele recunoștinței. Nu era singurul caz în care poetul se simțea dator să se plătească de asemenea datorii. În perioada cât a fost absent din literatură, adică între 1949 și 1955, o ducea destul de greu, uneori foarte greu, aproape de limita de jos a existenței lui și a familiei. Într-o vreme, îi se luase cartela și nu avea pe ce să le cumpere copiilor zahăr. Norocul erau caprele din livadă și, la sezon, livada însăși. Nu odată i-am găsit pe copii să-i vânzând, cu terezia, cireșe la poarta mărțișorului. Poetul era sancționat printr-o sinistră tăcere conspirativă. Ai călca pragul, echivala cu un act de subversivitate și puțini erau prietenii care nu-l părăsiseră. La 21 mai de ziua lui, câțiva ani nu a mai întâlnit pe nimeni în afară de Domnița și Dumitru Gherghinescu Vania, care veneau special de la Brașov cu o floare și un coș de alimente. În acel răstim de privațiuni materiale, în tochița de la poartă, a bătut, într-o dimineață, părintele Dionisie Lungu, un călugăr autodidact care scosese cândva un al lui, scris cu suculență și nerv. L-a întâmpinat Paraschiva. Ce bine că nu a ieșit domnul Argezi, s-a bucurat Musafirul, că nu am de gând să intru. Am venit să vă aduc o mie de lei." O mie de lei?" s-a mirat Paraschiva împingând banii înapoi. De unde până unde, părinte?" Călugărul a insistat subtil, parând orice rezistență. Azi noapte mi-a spus mie ca domnului că Argezi are nevoie de o mie de lei și mi-a poruncit să-i aduc. Eu fac ascultare, doamna Argezii. Pe Paraschiva au o lacrimile. Se întâmplase ca în ziua aceea să nu aibă în casă un ban. Faptul mi-a fost povestit mult mai târziu, prin 56 sau 57, când Argezii m-a rugat să dau de urma călugărului. Vreau să restitui mie aceea de lei. Vezi, eu n-am știut niciodată adresa reială a Maicii Domnului."